para liberar a alma juntemos as nosas forzas para camiñar en calma vai vamos juntemos as nosas a alma que la carloa an liberia abui las mans salvando als planx que es de dolor nos libere del drama fuerza y amor vibra vibra Despullat per dins i dona forma al cas travesa la nit Despullat per dins i dona forma al cas crida foc foc crida esquichola rapia Keep your love Solta Era rabia, raiva, de tan xugeiras que compuxeron xunto co grupo catalán Roba Estesa, eh, que participan nun traballo extraordinario. Interesante, verdad? Vamos agora coa colaboración do noso correspondente na Costa da Morte, Óscar. Comezamos o resumo semanal que nos trae, como sempre, que pasa na costa puntogal Para, eh, neste caso, o programa Sempre en Galicia eh, Comezamos, se vos parece Facémoslo, pois, índonos a, a Buño, a, a festa da Micaela Que ten lugar precisamente no día de hoxe Unha festa que, que, bueno como todos os anos, pois, trae un montón de, de juventude a Vila Oleira, a Vila de Buño e xa está rapazada pues, eh, collendo días libres para deixar todo preparado eh, nesta semana e eh, preparar pues, eso, este gran festón pós-pandemia que vai a ser o primeiro pulso que se fai despois da, da pandemia por parte das festas non a vicaera de buño pues, como ben sabedes normalmente pecha eh, o entroido neste caso non foi posible polo tema da Da, do COVID entonces fuise atrasando un pouco pero para ser que este ano non queren quedarse eh, sen a festa que ademais é importantísimo para poder eh, bueno, para, para a hostelería de moito para subsistir durante o ano entóns foi unha iniciativa que non é unha iniciativa bella que ten moitos anos pero sin embargo o que si sí está claro é que, que está coñendo moito auxe de feito co apoio municipal é coordinado a través da Consellería de Alfredo Peñizo este ano, ten varias novidades. Os bares, ante a boa perspectiva de xente, están montando por primeira vez barras exteriores. Tamén, como novidade, haberá unha charanga amenizando todas as rúas da villa. En paralelo xa mítico bus descapotable, eh, haberá pues, eso, diversas eh, actividades durante a, a jornada de hoxe sábado para a, a dar lugar a esta, a esta festa en buño. Así que aquí queda xa a primeira noticia da semana, primeira noticia festeira. En segundo lugar queremos nos facer eco da Boa Nova que dende xa pois, nos din que a Casa das Peritas, ese centro cultural pictórico na Costa da Morte que se atopa na Vila de Mayas en Fisterra, abre súas portas tamén para a Semana Santa. Non Temos que destacar que que se poderá tomar un permú con un sopro de aire fresco cultural nesta casa de esperitas, como xa se fixo antes das, das pandem da pandemia, que dou pechada pois, tamén nesta situación, parece que vamos pouco a pouco volvendo á normalidade. E, eh, en colaboración coa Consellería de Cultura de, do Concello de Fisterra, que pasa na Agosta, pois, convidamos a unha exposición con varios itinerarios temáticos, ou do oficio de artista, ou do individuo na sociedade virtualizada ou do sentido e utilidade dos espacios do arte casi nada, porque a Casa das Peritas precisamente era unha casa antiga, re, un, recuperada un pouquinho no medio da aldea de mallas para poder eh, acoller pues, estas exposicións é ¿no? importante eh, a data do sábado 9 de abril á sete da tarde vais eh, a inaugurar pues, esta serie de, de actividades. Así que quedades todos convidados e convidadas á apertura da Casa das Peritas. Máis actividade cultural porque Ponteceso, cultura permanente, movimento cultural en Ponteceso, pon en marcha tres exposicións. Unha delas é sobre fotografía eh, de, de Drío Corme, que terá lugar... Pois nos locais hosteleros da Vila de Cormes dun, durante todo este mes de abril. Colaboran Baro Cabazo, bueno, un montón de restaurante Miramar, cervexería o Escuiteiro, Taberna Brinca, Baro Casino, Barlista, Botegón o Labrego, Taberna Torriña, donde vai a pois, eh, colocarse esta exposición eh, durante o mes de, de abril. Tambén pois, destacar exposición Inicio de Luís Lista no Baro Cruce, e a exposición de pintura agua de Diego Pérez Carpeño que vai a ter lugar na Casa da Cultura do Concello de C. Vamos, un movimento cultural interesante ter en conta que se está espallando tamén por toda a Costa da Morte. Máis noticias interesantes no eido da cultura o Museo dos Naufraxios na Lonxa Vella de Camariñas xa ten forma máis de dous anos dende que o Concello de Camariñas comenzase a mover o proxecto de convertir a Lonxa Vella nun gran museo do mar E dos naufraxos, tan importante na Costa da Morte, pase niño, pero o proxecto vai avanzando. Así o explicaba esta semana a alcaldese de Camariñas, André Inxue, a concellera de Cultura en de Ñeiro, tras unha reunión mantida co secretario xeral da Cultura de Xunta de Galicia, o que selle propuxaron a formalización dun convenio de musealización do futuro Museo dos Naufraxos, que tiría a súa ubicación en Camariñas. E eh, volvemos de novo a Corme porque a Asociación Cultural Insúa de Vías Tela prepara xa o primeiro ciclo de cine documental José Manuel Ferreiro Chans. A vila de Corme sempre vinculada. O mundo do séptimo arte, xa que no pasado se rodaron ali numerosas pel películas e tamén contan co director de cine Chema Gajino, recén galardoado co premio Mestre Mateo 2022, o mellor documental, vai a puñer en marcha esta asociación cultural o, o primeiro ciclo de cine José Manuel Ferreiro eh, Chans, bueno, dedicado neste caso ao cine documental. Vale, vais a proxectar A película Hombre de Arán, no Museo de Arte Contemporáneo, vindeiro sábado, perdón, Benres, 15 de abril, a 6 da tarde, eh, haberá despois posteriormente un coloquio. O acto vai a estar presentado por eh, su solista, o presidente da Asociación Cultural, contará coa presencia de Chema Gajino, director Cormelán, premiado co Premio Mestre Meteo Mellor Documental, e o alcalde de Ponte Cerso, García Carballezo. Novas turísticas de interés, volve a abrir de novo tamén o Parador de Turismo de Muxía facío esta semana, coa maior demanda de España. Parece que responde á aposta do Goberno de España porque a Costa da Morte tiver o seu propio parador, cons, cons, pois costou moito poñelo en marcha. Finalmente tivo a súa sede en Muxía, pero hoxe en día convértese nun dos máis demandados de toda España pola súa O esta semana volví a reabrir de novo as súas portas, chega a temporada alta e parece ser que a demanda é relativamente non, relativamente non con unha grande demanda. Para que me liareta? E para finalizar a semana cunha noticia tamén de interés para ver como os servicios públicos se poden complementar e axudar bastante no que é a promoción turística. O correo, turismo, perdón, correos volve a impulsar o transporte de mochilas no camiño de Fisterra-Santiago. Interesante iniciativa porque este servicio que se chama Pac mochila pode contratarse a través da web pacmochila.com, o carteiro o recollo, o bulto, no aluxamento, o suito da mañán, e o deixo ao día seguinte ás 2h30. Ademais, o sistema incorpora un sistema de notificación ao camiñante, para que non teña que andar cargando coa mochila. Cu cal, pois como ven, podedes ver, pois é un servicio que facilita o trasecto e a comunidade tamén do peregrino. Até aquí o noso resumo semanal dende Radio Roncudo para Radio Cornellá, o programa Sempre en Galicia. Sen olvidar que podes coitar tamén o programa Sempre en Galicia todos os domingos ás 12 da mañá aquí en Radio Roncudo e Radio Nería. Boa semana.